Isso deixou alguém mandar na administração, alguém que só ia para destruir. E ele achava que não, que ali estava indo para construir. Quantas vezes eu chamei Dilso a atenção. Vardinho, estou pesquisando. Vardinho, eu estou vendo. Vardinho... E aí chegou o ponto de eu me afastar. Porque eu acho o seguinte, se eu vou duas, três vezes a você. Aqui isso tá errado, aquilo tá errado e aquilo ouro tá errado. E você diz que tá pesquisando e vai continuar pesquisando, tá me chamando de mentiroso indiretamente. Não tá confiando no que eu tô falando, claro, então. Claro, é por isso que eu me afastei um pouco da administração, mas defendi Bios até de CPI, porque eu gostava da administração de Bios. me ligaram e eu fui atender a ligação. Zeca, porque aí Bios quer conversar com o senhor e não sei quem, não sei que tudo bem. Eu fui, cheguei lá, tinha muita gente, na verdade. E aí já lançava o meu nome como vice Do candidato de Bilso E eu perguntava Quem é o seu candidato de Bilso? Diz, não tenho ainda Quer dizer, o, o, o nome do vice saiu primeiro do primeiro que o, o vereador É preciso primeiro que a, é, do, do que do prefeito. prefeito É preciso que a sociedade saiba né Então é o seguinte Mas rapaz, como é que você vai escolher Um candidato a vice aonde não tenho do prefeito Mas o candidato a prefeito vai sair Quer dizer, aí tudo bem E eu, bobalhão Dizem que é a voz da experiência, mas não tem que não fale. Na hora, às vezes, né? tem uma hora ou outra que o cara desliza, né? Aí, resultado. Acreditei que eu ia ser o vice mesmo. Era um sonho. Porque eu não tenho ganância de poder. O que eu queria era participar da chapa. Ganhar ou perder. Depende de quem. De Deus abaixo do julgamento popular das pessoas. Então, ninguém pode apostar que se é o candidato, já vai ser eleger. Vamos aguardar. Realmente, a resposta que vem nas urnas. Aí tudo bem, eu confiei naquela história Que ia ser o vice do candidato disso de aí Até então não sabia nem quem era o candidato Aí reunião, mais onde Parece o nome, negro Valeriano E diga-se de passagem No meu entender, um bom candidato Um homem honesto Trabalhador, direito Um cara que eu gostei de fazer campanha Poucos meses, eu acho três meses de campanha Junto com o Nego E eu realmente tiro meu chapéu para o Nego Porque aquilo que ele falava Ele estava cumprindo Não não precisei de ajuda de nada De nego não, não pedi um centavo a negro Ele sabe disso você quer um pre... Pelo contrário, eu tenho certeza Que de uma maneira direta ou indireta Eu ajudei muito a negro No palanque de Deus Tinha pessoas lá no palanque Que eu dizia, Deus, se fulano estiver no palanque Ele sabe quem é E não precisa dizer que a sociedade sabe quem é Eu não vou subir no seu palanque nessa campanha Não vou E eu cumpri o que eu disse Quando eu fui descartado, que eu tentei vir para Dioge, cá tinha outra pessoa que eu não podia para o palanque também. Primeiro, minha filha já estava atrelada a uma candidatura de um partido do grupo que não podia subir no palanque de Dioge. E com Dioge estava lá o ex-marido de minha filha, esculhambando com Vardinho, com minha filha. Quer dizer, aí minha, meu filho, aquilo que eu disse na câmara e vou continuar dizendo. O ser humano tem a hora de avançar e tem a hora de recuar.